Innal hamda lillahi nahmduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah washhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah washhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ndezënderuar folëm në msimin e kaluar për disa dhëna rreth librit El Haide që do thotë dredhia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 Në këtë debat u tregova në mësimin e kaluar dhe sot do të fuqetemi njëherë tek ajo që ka shkruar ky dijetar dhe unë do t'ju lexojmë shatëm fjalë për fjalë, do të përpiqem dua për këtë fjalë për fjalë dhe do të u japim edhe një shpjegim të vogël, domethënë do ta shpjegojmë. Dhe mendoj që ky libër mund, mësime, maksimum, mund ar, dhe të marrë 3-4 mësime maksimumi, mund të marr deri sa ta mbarojmë sepse është pak nuk është fyesh i shkurtër. Ne fillojmë me emrin Allahu subhanahu wa taala, i gjithëmshirshmit më dhe mëshirplotit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 Mora veç gjithashtu që a ija kishe nga të ruar në më thonë besimin dhe prisit besimtarve më amunit dhe mbarë njerëzve. Edhe i kishe nëzitur njerëzit për të futur në të sprov dhe për të aparnuar këtë kufur dhe këtë humbje. Edhe i kishe friksuar gjithashtu njerëzit, kishe trembur e nuk gudzon të kushe të dialogon të më të dhe asit e aktente më rabsh fjallën e tijë dhe astja hitë të poshtë argumentet e ti dhe dhe më thënë të mendhebin e ti. A i sa besimtarët thotë u fshehen në shpitë të tyre dhe u larguen dhe nga pjesmare dhe në namazët e gjumave dhe namazë me gjemat dhe janë bëndë thimë vrapët nga i vëndë dhe i vëndë tjetën nga frika për vetët e tyre dhe për fene tyre. E, duke qëndë thotë se shumisë e njerës janë njerës të pa ditur dhe hesi me turmën dhe u përpudhën dhe më thënë me mendimin e bishrit dhe me kufrin dhe humbje në ti, dhe hynë në bidatin e ti, nga dashuria për dynjan dhe nga frika prej ndëshkimit me antësilin dhe më thënë në ndëshkon të këj person njerëzi që kundështonin, e kundështonin mendimin e ti. Thotë Abdulazizi, kjo i gjithët më shqetsoj shumë, thot, dhe më bërë i që më sflenë natën dhe të jemë shumë i stresuar gjithë, gjithë kohë, thot, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe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 Duke yin ushtruar atij, duke i, ati, i shtrirë ti duart e mia që Allah i mëdhëruar, të më forcojë, që Allah subhanahu wa taala të më ndihmojë që të më arrijë sukses, edhe që të më bëjë që të jem i sakt në që, në veprimet dhe në fjalë që do them, edhe që të më marr për dorë, edhe të më drejtoj nga nga mire, edhe më e mirat, të më shpëtoj nga çdo gjë e keqe dhe mos më mbështesë vetëjime. Gjithashtu i lut Allahun mëdhëruar që të më mundsojë edhe të më hapi, domethënë atë të kuptuarin për librin e tij, të më hapi zemrën për të kuptuar librin e tij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 Ma mahapi kraharorin tim dhe shikova udhëzimin tim e me antu suksesit te ti qe me dha mua. Edhe u qetsova te ndihma e Allahu subhanahu wa taala dhe te prekrahja e ti dhe domethën do nuk u qetsova te domethën nuk u qetsova te mendimeve as kujt, domethën nuk e morr mendimeve as kujt prej krijesave te Allahut per çështën time thot. Edhe hecia fshehu orazi pa marr vesh kush. Domethën që unë përse ka marrë në Bagdad në Afrika, që mos përhapet lajmë i im, lajmë përse ka marrë, edhe të marrë në veshë vëndin tim e të më vrasin, për para se të gjemë fjallën tim e se shfarë të themun. Dhe, thotë, në basi vendosa për të shfaqë vëndin tim e dhe për të të treguar njërzën vendimin tim për para kryesave, dhe për para gjithë njërzë që të dëshmojnë, dhe për të kundushtuar, thotë ata njërzë cilë janë humbje d Edhe për të sqaruar, domethënë ato kufrën e tyre dhe humin e tyre, e do të legje, e thot, edhe bërë këtë lëgjë i thotë, edhe çao bëra vendosi që dalim ditën e xhumës në xhaminë e madhe, ton kufal xhumaja, mbasi u sigurova thotë që ata nuk kishin për të më bërë mua asgjë për derisa unë domthonë do ta shfaqe veten time. Domthonë tregon Abdulaziz këtu thonë që unë vendosa që ta shfaqje veten time haptas ditën e xhumës, atë ato gjë bëri me vërtet. Sepse thotë mora vesh që ata Kër njëri u është faqë të mendimin e ti haptëzi, nuk i bënin gjithë dresë atë të pysin se të shkuë kë ishte halën e më radhë dhe u siguroshën për tisa gjera. Edhe thotë, u sigurova thotë që ata nuk do më vrisnin dherës atë në pysin në sotë të të shfaqë e haptëzi, dhe ashtu veprova thotë. Paset të dulezizi, njerëzit në atë kohë thotë ishë një sprov shumë të madhe. I këshë ndaluar të gjithë fukahatë dhe muhadithunët dhe ata n Kishë ndaluar që të, që të qëndrojnë në përgjami për të, për të majtër mësime Edhe kishën lejuar vetëm Bishër Mirrisin dhe Muhammed Ibn Udgjehmin Edhe ata që ishme me dhehebin e tyre vetëm këta uleshin në përgjami dhe umson njerëzë, bidatë dhe humbje dhe kufrën e tyre Edhe zdo kushë i kundështon të ata edhe i qërton të mëndimi në tyre Ose zdo kushëja u akuzon të për këtë mëndpyrtullë e mëndimi Thotë ata e merrnin dhe nëse përputheshë ky person me mendimin e tyre dhe me kufrën e tyre ata e lini që tikë për ndryshe nëse nuk përputhej e vrisnin fshehurazi ose e lvizin nga një vend në një vend edhe sa e sa njerëz janë vrarë pa u ditur thotë. Sa e sa janë rrahur dhe edhe sa e sa njerëz janë përgjigjur thirrës së tyre, davës së tyre dhe, daues tyre, dhe i kanë ndjekur fjalën e tyre, domthonë se qofshin ato dietar nga frika për veten e tyre Në basi u është pareqitu shpata dhe vrasja, në më thënë njënë përgjishër nga, nga halëj, nga imponimi. Edhe e në largua nga e vërteta, në më thënë, në më mësy hapur, duke e ditur se ku përshkojnë, nga frika për tyre. Thotë Bdule Zizi, edhe ku erë dita gjuma, në cilën unë vendose për të shfaqë u vetën time, për shfaqë u fjallën time dhe besimin tim. E fala namazin gjumas në gjemin e madhe në rasafe. Pran, në më thënë, anës lindore, në më thënë, edhe afer, në më thënë, në kibles, në afer më mberit, në safin e par në të kësafet e njërzve. Edhe në basi dhe selam imami nga namaz i gjumas, unë grita me njëherë në kamp, që të më shikoj njërzit dhe të djojnë fjallën time. Edhe, më në mos, mosit fjallemi dhyshka që nuk, nuk djohat. Edhe, fira me zëtë lartë djalin timë. Tot sinë kisha vendosur në një shtyllë të xhamisë tuti i lart dhe i thash O djalim çfarë thua për Kur'anin? Edhe ai më tha Kur'ani është fjala e Allahut, nuk është i krijuar. Thot Abdullazizi, edhe kur njerëzit e dëgluam fjalën time, edhe pyetën ç'i bëra djalit, edhe çfarë përgjigje më dha, jam mbathëm vrapit duke dal nga xhamia. Domthonë shumica e njerëzve që ngjelën vetëm një pakisht, shumë pak njerëz ngjelën nga Afrika, domthonë shumica e njerëzve i ikin nga Afrika për veten e tyre, thot sepse ata të gjuën të shkaj që nuk e kishin të gjuar, dhe ju shfaqë atyre të shkaj që e fshihnin në vete të tyre, edhe unë dhe pa e mbaruar mirë për gjithje në tim e thot, që i thashtë djali tim, me erdhën ata dhe më thonë ushtarët e sultanit tëtë, dhe morë mua dhe djali në tim e dhe, dhe më quam për para Amr i binu Mesades, i cili ishte dhe më thonë ministri në atë kohë, edhe kish, Amr i binu Mesades kisha arështë për të falur gjuman, dhe kur ma pa dhe e dëgjoj se qëfar përgjiri i thash djali tim, nuk ishe nevojt në pyre se qëfar përthem, nëpse e dëgjoj se qëfar thash. Dhe më tha, a i që me e ndurje ti? I thash jo. Më tha, a me vezvese je? I thash jo. Tha, a budalaje? I thash jo. Por kundrazi, unë logjiken e kam në vend, të kupturit e kam normal, thot dhe falenderimin për këtejt e konë Allah më dhurë dhe dijen time e kam, kam, kam stabile. I thot at kanë bërë dikush pa drejtësi? I thot jo. Ja. Atërin thot ushtarëve të mi merreni dhe çojini te shtëpia ime. E thot Abdurazizit dhe më morën ushtarët e tij. Thot na nxoren nga xhamia. Edhe fillum duke vërpur, duke më tërhequr me forcë, mkapur për krahësh, duke duhem tërhequr me forcë nga majita e zjatës. Edhe para mbrapa derisa më çuan te shtëpia e Amri ibn Mas'adës. Në këtë lloj gjendjeje, domodin këtë lloj gjendje të ashpër. Dhe qëndrova edhe përpara portës ti thot derisa i hyrin. Pase u rëdhëroj që të më fusim brënda dhe u ula i thot të, të kobori shtëpis ti i thot në një karige prej hekuri në cini kështë vendosu një jastik për poshtë. Edhe kur më vendosu më para ti u diritur për parë me edhe më tha nga jeti i thashtë jem nga meka. E tha përse e bërë këtë legjeje? I thashtë e bërë për hirtë Allah që të afrojmë të ka i edhe më tha përse nuk e bërë këtë legjeje fshehur rëzi pa thëritur para njerëzë dhe pa e shfaq dhe pa dal kunder prisit besimtarve, Allahu ja shtof tjetën. Thot ti, nuk e bërë të legje për hertë Allah, pa e bërë për të dukur për para njerëzë, për syfajsi dhe për të marrë njerëzë pasurit të tyre. Dhe i thash, thot nuk desha me këti që bërë vetëm se, që të, të shkoj të këtë prisit besimtarve, që të dialogoj për para ti, thot. A zi tjetër. I tha, i tha kjo dëmë thënë ministri, a e bëng të legje, i, tha, i thash po. Por për këtë arsye thotë un kam ardhur deri këtu thotë. Që thot, un kam dalë nga vendi im dhe kam domethënë sakrifikuar me veten time, me gjithë rrug, me gjithë familjen tim, me shpresë të kryej hakun Allahut, të cilin Allah i më dhuroa, ma më ka, ka dhënë mua në dijen time, në kuptuarin tim dhe për t'i dhënë hakun Allahu subhanahu wa taala, të cilin për cilin Allah i më dhuri ka marrë besën dietarëve, të cilët domon duhet ta sjerojnë ata. Dhe më, më thotë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 Edhe shkuam domthonë na çonin me vrap thotë. Na morën, na morën me me të shpejt, edhe domthonë mi futën duart e mia, domthonë mi lidhën duart, thotën edhe ë mkapën për krahësh domthonë policët. Edhe më çuan për tek prisje besimtar në anën lindore të Bagdatit. Pastaj thotë u futa i thotë tek e, Amr ibn Musade, ministri u fut ë ndërsa unë thotë qëndrova tek një dhomë aty thotë. Edhe qëndroi gjatë këtu, ambrën sa dhe qëndroi tek prisi besimtarëve, qëndroi gjatë tot. Mopas ë doli për isaj edhe urdhoi që të mfusim mua tek një dhomë tek kë, tek ai. Edhe më tha, i tregova prisi besimtarëve, Allahu ja shtoft jetën për lajmin tënd dhe çfarë ke vepruar ti. Edhe çfarë theje dhe çfarë kërkove, do të thonë që kërkove do të thonë që ti të bësh dialog me kundërshtarët e tu në këtë çështje. Edhe prisi besimtarëve, Allahu ja shtoft jetën, thotë panoi Për në kërkesën tënde që ti të bërsh dialog me ata që do më të kundështojnë ty në këtë mëndim Dhe e kalën me zhlisin, dhe më thënë vënd takimin, ditën e hën që vjen Që të marë është ti pjesë me ta edhe të dialogoni në më përpara ti Dhe a i do jetë gjukatës në më tjush Thot e për nëzizi Edhe thot e falenderovë Allah më shumë për të dhe gjeje Që më dhëroj dhe më mundësoj Allah më të ala Dhe shfaqët në një lutje për, për prisin besimtarë, lutët në në për para ti, që Allah i më dhuruar në tja apit mija për prisin besimtarë, dhe më tha, amër më mësha dhe. Ne e më i person që tjetë si tipë, më thonë, garancije për ne, që ti nuk dhe i kësh. Dhe ne nuk kemi nevoj që të të burgosim ty. Dhe i thash, Allah o të ndëroft, unë jem njëri huaj në këtë vënd, dhe nuk njofë as njërin në këtë vënd, dhe as kush nuk Pastaj ku ku t'i gjejën nga ata garantët, sidomos mbas mbas fjalës si që shfaqa unë, thotë sigur njerëz njihni do të largohesh për me të, do të mbydhni mrapi, thotë, thotë edhe do pretendonin që nuk do mjihni, thotë. Atëherë tha, "Ky do vendosni një person që trimë me ty, domethënë që të thielle at, at ditë kur të vi dita e takimit. Edhe ditë, në gjithëse kohë shikosh çfarë do bësh, thotë, mendosh për çështën tënde mbas e ti kthehesh, edhe largohesh nga humja jote, edhe pendohesh, edhe nëse ti pendohesh prisi besimtarëve, ta fal ty domethënë gabimin tënd." Edhe i thash Allahut krenoft, nuk e kushtova pronë me kuptimin domthonë që ma sillot person që do që do kujdese për mua. Edhe vendosni një person i cili ndeti me mua edhe u largua pastaj. Pastaj do të dojezi kur erdhi dita han, e hënë, e fal namazin e sabahut në xhamin xh i kisha pranë shtëpisë. Edhe mbas e morr namazin, po sa mbaroi namazin, thot kur erdhi domthonë zëvën si amri në mesades. Edhe kisha me vete shumë burra, kalorsa. Edhe më morën të nderuar, thot. Mhypën në një, një kafshë të nderuar. Dhe s'm chuan tek porta e prisit e besimtar dhe dhe më ndaluan aty thot. Dhe emra erdhi ambr me mesatë. Mopas do thyri dhe, dhe ul në një dhomë, në dhomën në cilën uulesh. Mopas u dha leje atyre që të më fusin mua atë. Dhe mpasi, domthonë që ndroro para ti më tha, ti akoma vazhdon me mendimin tënd? Nuk e kthyer mendim akoma? I thash po, vazdoi dhe nuk nuk kam shtuar vetëm se bindën e plotë dhe më han hapur sytë më shumë me me sukses që më ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Edhe më tha amri o o njeri, thaq. Ti do të ke i ke ngarkuar vetësoni një një, domethënë një çështje shumë e madhe, edhe ke mbritur domethënë në në shumë në shumë timot më të madhe tek kësaj çështje. Edhe ke paraqitur veten tënde për diçka që ti s'ke mundësi ta përballosh. Po kundëson prisin e besimtarëve, Allahu ja shtoft jetën dhe ke pretenduar atë gjë për të cilën ti nuk ke argumente kundrejt kundërstarëve tu. As ti dha askush dhe për veç teje dhe nuk ka më basit të të ngritë argument, dhe nuk ka më basit ngritë argument të kundre te vetëm se shpat, përndaj shiko për vetën tënde, shpejto në qështin tënde për parës e të bët dialogu dhe për parës e të shfaqit argument të kundre te, sa atëherë nuk të bënd dobi më pëndimi dhe nuk parënot më justifikimi, dhe asë nuk parënot më kërkimi faljes. Edhe, thotë pastaj, i thotë kërë ministri, unë thotë më shirova, u të regova dhe mën, dhe mën i butë më ty, Domthon dhe po të mshiroj për atë që do të bjer, thotë. Edhe un do, do të ta takoj prisjen e besimtarëve dhe un i kërkova ti falje për krimin që ke bërë ti, thotë. Nëse ti thot, nëse ti domon kthehesh dhe, dhe pendohesh për atë për atë që kërkove. Unë mara, tisot, që ty, dhe un i marr atij të do të besën që ai mos të bëjë ti, domon asnjë të keqje, madje do të japi edhe një dhuratë. Dhe nëse këndoj padrejti të ta largoj padrejtin, thotë. Dhe nëse këndoj nevojta kryej nevojën. Kështu që un thotë, qendrova këtu thotë, nga mshirë që kisha për ty, thotë nga faktësia që do të bjerë tu tani thot. Nëse ti vazhdon dhe të këmb ngul në tëndën, edhe unë shpresoj që Allah i majdhëruar të të shpëtojë ty nga kjo keqje në duart e mia. Dhe i thash, nuk e mbenduar Allahu të nderoft, dhe as nuk kam kthyr rrugë, dhe as nuk kam dal nga vendi im dhe nuk kam sakrifikuar me veten time vetëm se për shkak të kësaj dite, kupton, dhe për shkak të kësaj time zhrisi me shpresë që Allah i majdhëruar të më mundsojë që të arrij të të ngrej argumentin Edhe suksesi im është vetëm së dorës të Allahut Subhaneh ve Teala, atij i mbështetem dhe ai është një i mbështetës. Pasi tregon vetë Abdulaziz i thotë që Abdulaziz i ka atakuar Imam Ahmedin këto kohë dhe ai ishte në burg. Edhe i thotë Abdulazizin me Kelkinani Imam Ahmed i thotë që ti i je duke mbartur diçka shumë trond, prandaj ma përmendë emrin tim i thotë që ti në fund jam këtu me ty. I thotë Imam Ahmed, ti duke mbajtur vetëm. Edhe i thotë Imam Ahmedi Un do të kam rënë brenda, thotë. Edhe un kam frikë se po qëse do ta përmend emrin tat, ata do ta derdhin gjakun, do të vrasin, thotë. Edhe kështu që do bëhet shkak, thotë, fjala ime që të vritësh ti, thotë, kështu të vritësh ti duart e mia, thotë. Kështu që të vritem pra un është më e dashur për mua, prandaj lërgou, thotë, me paqe. I thotë ima Muhamedit Abdulazizit. Sot pas Abdulazizit tregon, thotë, ë qendroi, thotë, un ngrit në kam, amrim në mesade. E më tha, "Unu kujdessa me gjithë për, për përpjekjet e mia, që domodin që ti më ëh, si thosh, i mirë me ty thotë. Mirë, po ti thotë ke qenë kujdesshëm për të derdhur gjakun tënd thotë, të jetëruar në lakmitar për të derdhur gjakun tënd për të varrë veten tatë thotë. Dhe i thash, "Ndihma Allahut është më e madhe, Allahu i mëdhëruar është më i butë, edhe ai nuk më durozon mua dhe nuk më lejuat vetëja ime edhe drejtësia pris besimtarëve." është më shumë e gjerë dhe ajo nuk më, domodin, në shpresoj që nuk mund më lej mua domodin që të që të bijnë në, në, në, në, në bëhet padresi. Edhe unë thot them, thotë Abu Azizi la haula wala quwata illa billahi al-ali al-azim. Thot pasab do Azizi. Pastaj do të urdhëroj që të më nxjerrin, dhe më nxorrën nga një dhomë, thot. Edhe më mua ishin disa, domodin, njerëz që më, më shoqëronin, thot. Edhe në mejis erdhën shumë njerëz nga fishi Fisi, fisi Ben Uhasim, që ishin nga fisi i prisit besimtarve. Edhe gjithashtu urdhëroi pishë beprisi besimtarë që vini fukahat, gjukacit, të vinin gjithfuqahat gjykatësit, ata të cilët 10-20 ditë të që binin në përputhje me mendimin e prisë besimtarë në këtë çështje. Edhe të gjithë ata që merrnin vesh nga dialogu dhe nga, domethënë, nga dia. Edhe urdhëroi gjithashtu dhe edhe ata, domethënë, të paratë ushtrive të tij, domethënë, që merrnin pjesë dhe ushtarët e tij me armë në radh, i futi gjithë aty domethënë që të trembin mua, thotë. Edhe in daloj njerzit që të largohesh nga krymezhlisi derisa të mbarojnë të mezhlisin plotësisht. Dhe kur erdhën njerzit, dhe u përgatitën, nuk mungoi askush për i tyre, për i tyre që merrni vesh nga dialogu dhe që merrni vesh nga dija. Atëherë më dhan leje mua që të futem. Edhe më kalonin nga një dhomë në një dhomë, nga një dhomë në një dhomë, derisa era tek para dhoma për të hyrë, domthonë tek ëh, domthonë ajo tek oborri i i prisit besimtarëve. Edhe kur më pa ai domthonë Roja që ishte te porta e prisë besimtarëve, më tha mua a ke nevojë ta rinovosh apdesin? I thash nuk kam nevojë. M'tha fali dy rekate para se të futesh. Dhe i fala katër rekate dhe ju luta Allahut më dhëruar me sinqeritet që Allahu i më dhëruar, domthonë të më të më forcoj. Mbas i mbarova. Thotë e urdhruan këtë domthonë që ishte rojtari i dhoni i portës për të hyrë tek prisi dhe më thanë që sillni të futet. Edhe më tha mua, më thanë vesh këy personi që ishte rroj aty, më tha. O ti njeriu tha, prisë besimtarve, është njeriu si puna jote. Është për fëmijët e Ademit, do të thonë është për është njeriu si puna jota, thotë. Gjithashtu të gjitha ato persona me të cilët ti po dialogon, ata janë njerëz si puna jote. Prandaj mos ki frikë për i tyre. Dhe mlidhë mendjen tënde për dialogun ndaj, ndaj tyre dhe mos u tremb, thotë. Dije në formë të sigurt se nëse argumenti jot është më i fortë sa ata dhe i thyen argumentet e tyre, Edhe fjalë, dhe ata nuk do ken fjalë çfarë thon, atëherë ata do jenë të poshtruar, atë do të mundesh dhe nuk kanë mundësi të të bëjnë asnjë lloj dëm, i thot. Dhe asnjë lloj të keq, edhe prizë besimtarëve, Allahu ja shtoft jetën do jetë do jetë me ty, thot. Dhe gjithata ata që janë me ty do bëhen me ty, thot. Dhe nëse argumenti të tyre del kundër teje, atëherë ata do të poshtrojnë, do të vrasin, do të nxjerrin para njerëzve, edhe do të bëjnë mzim për njerëz, prandaj mbledhë mendjen tënde, dhe dijen tënde dhe mos li asgjë nga ato gjëra që ti i di. Edhe diti, diti thuash, pa i të reguar aty, edhe moski frikë dhe më thënë prej prisë besimtarve, ose pra e s'kuj tjetër dhe më bështetju Allahu dhe kërkoj Allahu të madhuruar, që të Allahu subhanu e talë të zjedhë për të të ishme e mira në ngriu dhe hyrë tëni. Edhe i thash Allahu të ashtë për ledhë mirë, sepse më këshilove edhe më qëtësove frikën, edhe më largove vetëmin, dhe i doli edhe dole më të për të këpor të e oborritë. Totu Abdulaziz e hoqi përën. Atë erdhën shumë burra dhe më morën për krahu. Disa u ma vendosën në dorën në qafë edhe më morën në më me forcë e mfutën për të pritur në spital derisa thotë dgjova e prisën në spital duke thënë lëreni, lëreni, lëreni derisa fillova duke fol gjithë duke urdhëruar që lëreni, nëse ka urdhëruar për në spital. Edhe mlan. Thotë në këtë moment thotë u tremba më shumë se sa logjike ishte ishte duke mik thotë fare, nga nga tremë e madhe nga që para thotë shumë njerëz, shumë arm aty përpara, domethënë Edhe po shikoj e thotë të në që kishe lindur djelë e thotë, edhe obori ishte mbushur me sathë e plotë. Nuk e njifja thotë të situësh kështilë në prisit besimtarve dhe nuk i kisha parë të më përparë dhe asë kisha hyrë ndë njërë, thotë. Edhe kur hyrë të këporta, dhe qëndrova e djohëva të duke thënë afrojeni, afrojeni. Edhe dhe dhe kur dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Dhe i thash, es-selamu a leke, e mjërë në mu'minin, o rahmetullahi u bërekatu. Dhe më tha afroho, dhe unë afroho, pasem më tha afroho, disa herë, dhe unë afroho shënë nga i hapët. Dersa herë dhe në vëndin ku ullin ata që bëjnë delokë, dhe gjohështë e fjallë të tyre. Dhe a i rojtari më afronte mua, dhe i sa thot që ndrova në vëndin tim, atër i tha ma amuni, që ishte prisi besimtar ma amuni që është, ullu dhe ulla. Thotë të p Dëgojë vë një prej personave që ishin, domthonë për ytyrë njerëzve që rinin me prisin dhe tha, mbasi hyrën në, në portot o prizi besimtarëve. Të mjafton për këtë njerëz i thotë shëmtia e fytyrës të i thotë. Domthonë që ky është shumë i shëmtuar dhe kishte kriju Allahu të shumë i shëmtuar tillë. Thotë edhe thotë ky personi, vazhdon prapë thotë, la wallahi thotë mar aitu khalqullahi qat aqbah wajhan minhu. Për ta sheh Allahu nuk kanë parë në një, një krijesë sot më të shëmtuar se ky thotë. Dhe un thotë e dëgoa fjalën e tij dhe e kuptova të shumë mirë të gjithë dhe pash kush ishte thotë. Edhe pse isha shumë i trembur. Dhe ky po më shikonte mua, po më, më shikonte mua duke u dridhur, duke dridhur nga frika, thotë Doleziti. Edhe prisi besimtarë donte që të më qetësonte, edhe të më largonte këto të frikë që më kishte kapluar, edhe të më të më bënte domethënë të qetë. E fillova të po flisem me, me shokët e tij, me ata që kishën për rreth, edhe po fliste me ministrin e tij, po fliste për gjëra të shumta të cilat nuk kanë lidhje fare me dialogun, gjithçka po bënd thjesht u qetësoja që unë thotë. Edhe po shikonte tek muret e oborrit i, domethën edhe i shkoi syri tek një vend atje që ishte domethën e kshu ishte bër me allçi me, me me këto me ça bën me çimento me radh edhe i thotë ishte prishur ajo. Edhe i tha amrit, edhe i tha amrit që kjo thotë do prishet, prandaj rregulloj, thotë si sot. E thotë amri, Allahu ja pref dorën atij që e ka bërë këto, thotë atij që ka bërë këto. Allahu e ja pref dorën. Sepse ai thotë e ka merituar ndëshkimin për këto puni që ka bërë, që ka bërë gabim, që nuk Më hija shovllou përmburin. Hapat Abdulaziz, pastaj u drejtova unë Mamuni, princ i besimtarëve dhe më tha: "Si e ke emrin?" i thash Abdulaziz. "Ndjali kuj kujt je?" thot ndjali Yahis. "Ndjali kujt?" thon Yahjed el kujt. "Po djali Abdulazizit." Abdulaziz djali kujt thot djali Muslimit. "Ndjali kujt?" thot djali i Maimun el Kinalet. Më tha ti e nga Kinane, i thash po princ i besimtarëve. Dhe më la një falkohe. Pastaj më drejtua përsëri dhe më tha: "Ngaje ti," i thash "nga Hijazi." Më tha, ngaje nga, nga Hijazi, i thash nga Mekka. Më tha, kë njefti nga Mekka? I thash oprise besimtarëve, të gjithotë që janë mekun i njoh fat. Përveç një personi i cili ka ardhur i huaj në Mekk, domthonjë që ka ardhur i huaj, vetëm oto nuk e njoh sot. Edhe më pyeti, a e nje filanin, a e nje filanin? Dhe numëroi, domthonjë disa njerëz nga fisi Benu Hashim. Të gjithë i njihi ata shumë mirë, edhe i thosha po e njoh, po e njoh. Mpyesë për fëmijët e tyre, për pasqarët e tyre dhe tjure, i tregojë atij thotë Domthon në, në formë të detajuar pa pasur nevojë për diçka të tillë thot. Dha as për ato pyetje që më bën fillimfare, por ai dëshironte që të mbetsonte dhe që unë domthon të, të flisja normal. Dhe më largoi Allahu i madhëruar frikën që kisha dhe erdhi ndihma e Allahut subhanuhu teala dhe Allahu i madhëruar më ma fuqizoi kurrizin tim dhe më më forcoi zemrën time dhe më mblodhi mendjen time dhe vendosmëria e imë u forcua, moziroua qarhori, gjuha ime u zgjidh dhe shpresova që të vinë ndihma prej Allahut i madhëruar kundër armikut tim. Atere, më drejtua ma'munit dhe më tha. Ob dhe razis, unë morë edhesh që ti e ngritur në gjaminë e madhe edhe ke thënë që Kur'ani është fjallë Allah nuk shi kryuar. Në sytë kryesave gjithë, edhe kërkovej që të bësh dialog në më thënë me ata ku në shtarë të tunë të qërështje edhe unë të jemë prezent dhe dhjemë të shmitarë dhe gjukatën me t'jush. Edhe të gjë dy e palët. Edhe unë jathët të ashtët të, të bashkova me ta në kundërshtarët e tu që ti u të dialogoni përpara meje dhe un do jem gjykatës në mesjysh dhe nëse argumentesh me ty dhe haku është me ty ne do të, të ndjekim dhe nëse argumenti është kundër teje dhe haku është është më do të thon nuk është me ty ne do të ndoshkojmë dhe më pas sot u drejtua mamuni Bisher mirris dhe i tha o bishë ngrihu shok Abdurazizi të dialogojë me të dhe t'i tregojë drejt me të tha Abdurazizi u ngrit bishri i thot prej vendit të ti Sigurisht e ngrihet Luani, thot i cili Sulman thot atëja ngjahu në ti, thot. Dhe erdhi dhe, dhe ul mi mua ve vendosi thot gjurin e ti, thot tek tek kofsha ime dia, thot. Ajsa Gad ishte gat gumëthyr. Thot dhe dhe, dhe, dhe, dhe në qendër me gjith fuqinë e ti, thot. Dhe i thash a vash se prisi besimtarëve, Allahu ja shtoft jetën, nuk të ka urdhëruar të më vrasësh. As nuk ka urdhëruar që të mbash pa drejtësi, por të ka urdhëruar që të bësh dhe log me mua, tregoshi të drejt me mua. Edhe i bërtiti Mamuni i tha largohu prej ti. Edhe apo siti këtë çgjë disa herë derisa u largua. Thot Abdulaziz, më pas u drejtua nga unë Mamuni dhe më tha: "O Abdulaziz, ndialogo me të për atë që dëshiron, dhe argumento, dhe i dokumento, pyet edhe ai do të të pyesë dhe të tregohuani të drejt në fjalët tuaja, sepse unë do unë do të mbaj mend të gjitha fjalët tuaja do të dëgjoj shumë mirë, do të do të i ruaj çfarë çfarë keni thënë." Tha Abdulaziz, i thash dëgjova dhe, dhe obinda o prisi besimtarëve. Por unë desh të them diçka Nëse është nëse e shikon të arsysh me prisin e besimtarëve, që të thas për diçka. Tha, "Fol. Çfarë dëshiron?" I thash orprisë besimtarëve, "Allahu ta shtoft jetën. Un jam një njerëj arab." Dhe fjalë ime thotë është delikatë. Unë kam fjalë që të them fjalë të holla që duke më tholla, por ato kanë kuptime shumë të ndryshme. Dhe prisi besimtar nuk i ka dëgjuar fjalët e mia më parë, park s'aj kohën. Kështu që fjalët e mia të mdhaja për prisin e besimtarëve mund të jenë shumë të vogla. Kurse bi, Bishrin prisi besimtarëve ka dëgjuar më parë dhe fjalët e tij të vogla për të dukën të mdhaja. Kështu që nëse është e mundur që prisi besimtarëve të më jap leje mua që të flasin disa fjalë përpara me zhlistit që që të krahasoj fjalët e mia me fjalët e tij që ta kuptoj, domethënë më në mënyrën time të folurit. Mopas na bashkoj neve kur të dëshirojmë për të bërë dialog më pas sa kohë. Tha Amuni, unë jam i shqetësuar me çështjet e muslimanëve dhe unë të bashkohoja sot ty me kundërshtarët e tu, për shkak se ti u shfaq ti shfaqe kundërtimin dhe e qortove mendimin e tyre, thotë. Dhe pretendove që ti ke mundësi të kthesh aty përgjigje. Dhe kërkova që të bashkohesh me ta për të dialoguar, dhe unë nuk kam mundësi të të bashkoj më me ta vetëm se nëse bëhet fjalë për të për ta vazhduar këtë lëmeshje deri sa të përfundohet, thotë. Fოთ thot, Abdurazizi atëherë thash me veten time, unë këtë kërkova që Allahu më dhuroj të më mundsoj të mbrit drejt ty, thotë dhe që Allah subhanuhu te ala më mundsoj që të tregoj të vërtetën. Atë kthejmë tashi mbrapsh më se Allah i më dhuroa më mundsoj që të dalë të tregoj një të vërtetën, edhe ta thyë besën që i dha Allahu subhanuhu te ala ta mohoi mirësinë e tij. Edhe atëherë thotë o prisi besimtarëve, unë nuk të, nuk ta kërkova të, të lëgjje sepse kisha frikë për i dialogut, dhe asa e kam nuk e kam pamundur të bëj dialog, por e kërkova vetëm paraqesinë që tregova, të të thotë. Edhe atëherë thotë i thotë prisi besimtarëve, mëamuni thotë bishit, dialogo me të O bishër për çfarë dëshiron? Tha Abdulaziz, i thash oprise besimtarëve, nëse ti e shikon të arsyeshme të më japësh leje, desha të thas diçka që më shqetëpoi mua përpara se domethën të fillojë dialogun. I thash fol çfarë duash. Dhe i thash po për të pyes domethën për hir të Allahut oprise besimtarëve. A ke dëgjuar ti domethën kush është njeriu më i bukur që ka qenë ndër fëmit e Ademit, ndër njerëzit që kanë jetuar domethën pas Ademit alayhis salam? Kush është? Dhe më tha është Yusuf alayhis salam. I thash, ndonëse kthej të drejtën në prinsip besimtarëve, dhe pashë Allahun nuk i kanë dhënë Yusufit alajihissalam për bukurinë e fytyrës tij. Donë, kush e tha kush njeriu më i bukur është Yusuf alajihissalam? Nuk i kanë dhënë për bukurinë e fytyrës tij, thotë dy bajk apo. Dy bajkë nuk e kanë dhënë për bukurinë e fytyrës tij, thotë. Përkundrazi, ai për, për bukurinë e fytyrës së u burgosët. Dhe pse dëshmitarët dolën pro tij dhe vërtetuan që ishte i pastër, edhe pse vet gruaja e ministrit e vërtetoj që ajo ishte ajo gabimtare që bëri këtë gabimi, por e futën në burg mbasi, domethënë ndodhja që ndodhi për shkak të bukurisë së fytyrës së tij, siç ka thënë Allah i mëdhëruar, thum me bedel hum min badi ma raul ayati la yasjununhu hatta hin. Mopas aty u dukë arsyeshme, mbasi shikuan argumentet e qarta që ta burgosin atë deri në falkoje. Kështu që Allah i mëdhëruar me mandat fjalës së tij, tregoi që ai u burgos pa bërë ndonjë gabim për vetë faktin sepse ai i kishe fytyrën e ditë bukur që ta largonin atë nga ajo dhe ta largonin domethën gruan nga nga Yusufi Yusufi nga gruaja. Edhe kështu ai qëndroi për një kohë gjatë në burg derisa shpjegoi ëndrrën. Edhe e pa mbreti vet dijen e tij, edhe atëre mori malli për ta takuar atë dhe tha waqala al-maliku tuni bi astakhlisu li nafsi. Tha mbreti, "M'asilni këtu se unë e kam dot ta zië datë për veten time." Shu thotë Kështu tha mbreti sot kur dëgjoi për dijen e Jusufit dhe për njohuritë e tij që kishte. Mbasë dëgjoi fjalën e tij, sot, dhe kur hyri Jusufi dhe dëgjoi fjalën e tij, edhe pasi sa bukur ai fliste, ai thotë t'ia dha gjithë pushtetin e tij në dorë dhe e bëri sikur ti ishe vetë mbreti, poshtë ti dhe jo sikur ti isha ai mbreti në të vërtetë. Edhe gjithçka që arriti Jusufi Alayhis salam, e arriti me fjalën e tij dhe me dijen e tij, jo me bukurinë e tij. Pande ka thon Allahu i Mëdhuar, fa lem kallemu qale inna ka al yawma ladaina makin amin. Po dhe Kur'ani fali i tha ti sot i e pushtetshëm tek ne dhe i e besnik i thot mbreti Yusuf alayhis salam. Qale ja'alni ala khaza'in al ard. I thot Yusufi uh, më vendos mua, mua të part, uh, më vonë më parë të, domethënë te hangareve, të kish vendosur ato pasuritë në tok. Inni hafidhun alim. Unë thot jam besnik, kujdesshëm domethënë dhe, dhe alim i ditur. Dhe nuk tha Yusufi që unë më i bukur Por thojam jam i besnik dhe i ditur. Thotë Allahu madhuar, "O ka dhe kështu ka qenë ju Yusufi në tokë." Allahu madhuar tregonin që kështu i dhan pushtetin Yusufit tokët. Yataba wa minha haithu yasha'a al-wizdasi dëshiroj. Dhe pashallaahu në prisë besimtarëve, un nuk shqetësohem edhe sikur fytyra ime të jetë dhe më e shëmtuar se si ç'është thot. Përderisa Allahu madhuar më ka dhën këtë dije që më ka dhën, edhe më ka dhën më ka mundësuar që un të kuptoj të vërtetën në, në librin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Fot Abdullaziz dhe më tha Mamuni: "Përse e the këtë fjalë? Dhe çfarë shtiu të thuosh të, të fjalë?" I thash Fot Abdullaziz, "I thash, dëgjova një person para ty që ishin prezant me ty që të tha ty, mjafton që të shikosh, do të thonë që të marrësh vese çfarë fjalë thot ai, thot, shikosh sa sa i shëmtuosh në fytyrën e tij." Dhe mua nuk mund të më dëmton thot shëmtia e fytyrës time, thot, me dije që më ka dhuruar Allahu dhe më të kuptuarin, që më ka dhuruar Allahu, më dhuruar në librin e tij dhe në sunetin e profetit e tij sallallahu alaihi wasallam. A ty do të buzë që eshi ma muni, dherësa vendosi dorë në gojnë e ti dhe i thash. O prisi besimtarve, Allah të ashtovë tjetën. Unë të pash, që ti do të përshikoja të gdhenjën që ishte prishur, edhe, dhe në më thënë atë suvanë që ishte, dhe në më thënë ishe flyrë, dhe po të regojë dhe i thë amrit që, dhe thënë, edhe të regojë dhe amrit që dhe ashtu në më një që fajnë e kishte e që e ka bërë, dhe nuk e kishte fajnë vetë suvaja edhe, E tha mamuni pofa, faji bimjetë që ka bër thot. Nuk bie mbi vetë gjëngjësh bër. Edhe i thash, kthet vërtetën prisi personi, në prizën e besimtarëve, edhe ky personin e vërtet, ky thot që orton Zotin tim pse më ka krijuar mua të shëmtuar thot. Ky personi. Edhe atëherë thot mamuni thot butësisht akoma edhe më shumë dese do dukën dhëm thot. Thot Abdulaziz e paseu u, u drejtua nga unë thot mamuni dhe më tha u Abdulaziz, dialogo me me shokun ton të, sepse më zhli si thot u zgjati shumë thot pa pa për dialog. Thefas, o prezë besimtarëve, Allahu ta shtof jetën. Ata të cilët dialogojnë nëse nuk kanë një bazë tek e cila ata kthehen, kur ata bie në kontradikt, atë ata janë si njerëzit që hecin, hecin rrugës, por nuk kanë rrugë. Nuk e dinë sigurisht rruga për ta ndjekur ata, dhe as nuk e dinë vëndin nga u nisën dhe vëndin ku do shkojnë, kështu që ata thotë janë si personi i cili ka humbur rrugën gjithmonë. Që që ne thot duhet vendosim një bazë tek e cila të kthehemi nëse ne biem në kontradikt dhe dhe sa herë domodin që ne biem në kontradikt kthehemi tek ajo thot. Dhe nëse ne e gjejm thot që ne jemi jemi tek ajo bazë atëherë nëse nuk e gjejm nuk nuk e hesim nuk e hedhim sy të fare doman pasaj argumentave të tjera. Thotum do të lezim tha dhe më tha Mamuni ma, thot thot shumë mirë fjalë që thot ti shumë mirë thot. Tregosat e kush bazë hote tek e cila ti dëshiron thot që ti të bazohesh thot në dialogun ti dëshiron bësh me me bishin dajito do të rregojë tot bazën e tij do të bini dakord për diçka si të tillë thash fotobdolezi thash o prisë besimtarëve allah u tash sot jetën aka bazmë të mije ndërmjet me me ti se sa ajo që na ka urdhëruar allah i mëdhëruar dhe ajo që ka zgjedhur allah subhanahu wa taala dhe ajo që allah i mëdhëruar na ka edukuar neve dhe na ka mësuar dhe na ka udhëzuar që nëse ne bien në kontradikt të drejtohemi tek ajo ja. dhe nuk na ka dhën nuk na ka lënë neve që ne zgjedhë vetë për vetë tona dhe më tha mamuni ma a ekziston kjo për Allahut, do të thotë që kur ne për kemi kontradikta, të kthehemi diku të kemi një bazë. I thash po o prisë besimtarëve, ka thënë Allahu më dhuar në Kur'an, fe in tanaza'tum fi shay'in faruddu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dalika khayrun wa ahsanu tawila. Nëse jeni në kontradiktë në diçka, kthejeni kontradiktën tuaj tek Allahu dhe i dërguari i Tij, nëse nëse jeni besimtar, në më të vërtet besimtarë. Do të thonë se më të vërtet e besoni Allahun dhe ditën e fundit, kjo është më e mirë, do ky është do të thonë profundimi më i mirë për ju. Kështu që Allah i mëdhuar nëna ka mësuar dhe na ka edukuar dhe ka zgjedhur për besimtarët atë që është më e hajer për ta dhe domosdoshmë origjinën më dhe bazën më të mirë në cilën në duhet të kthehen ata nëse bien në kontradikt. Dhe unë edhe, edhe bishi urprisë besimtarëve kemi rënë në kontradikt sot. Kështu që baza tek e cilën e do të kthehemi është libri i Allahut dhe Suneti i Profetit Sallallahu Alaihi Wasallam, sigurisht se na ka urdhëruar që nëse ne bijem në kontradikt diçka të kthehemi tek libri i Allahut Nëse ne gjejmë diçka tek ai, atë e themi të Sunnetit për pyetën e Sallam, dhe nëse ne nuk gjejmë asgjë as te libri i Allahut as te Sunneti për pyetën e Sallam, atëherë ne e përplasim këtë lloj gjëje pas muri. Dhe nuk nuk e kthejmë syt asaj gjëje. Thot bishvim. Atë filloi folë bishë dhe tha: "Ku na ka urdhëruar Allahu që ne nëse biejmë në kontradikt kthehemi te libri i Allahut ose te Sunnetit për pyetën e Sallam, i thash? Ti sigur nuk e dëgjova atë atë çfarë thash në fillim." Ka thënë më dhruar, ledhina, atyru, Allahu më dhëruar: "Ja jo eldhina men wati'u Allahu wati'u rasulahu wuli al-amri minkum." Qëtan Allahu i mëdhur, o ju që keni besuar bindjen e Allahut dhe bindjen e të dërguarit dhe të parëve tuaj, dhe nëse bini në kontradikt në diçka, kthjeni te Allahu dhe dërguari i Tij, nëse nëse me vërtet besoni Allahun ditën e fundit, kjo është më e mirë dhe me përfundim më të mirë për ju. Jo. Tha Bishri: Allahu i mëdhur na ka urdhëruar që ne të kthehemi tek Allahu dhe dërguari i Tij, nuk na ka urdhëruar të kthehemi te librit i Tij dhe as tek suneti i profetit i ti. Tij. Tha Abdulaziz për këtë nuk ka kontradiktë midis besimtarëve dhe ndësasë me dietarëve që nëse ne i themi kthehemi tek Allahu, domodin kremet e librit Allahut. Dhe nëse ne i kthehemi te Profeti Sallallahu Alajhi Wasallam, mbasdekësti kthehemi tek suneti i tij. Dhe nuk dyshon në këtë llojje vetëm sa ata të cilët janë mulhidun, domodin janë mohues. Edhe këtë llojje e ka tra është transmetuar prej Ibn Abbas e ka transmetuar një numër dietarësh, edhe prej të cilëve është marr dia. Tha Abdulaziz em tha Maamuni, atëherë thot vendosi bazën tuaj Abdulaziz dhe bini vekor për të dhe unë jam dëshmitar ndër me ty ush në inshallah. Tha Abdulaziz, i thash o prise besimtarve. Ai personi i cili devion në librin e Allahut, bën devijim në librin e Allahut, duke mohuar ose duke shtuar ato që janë në librin e Allahut, më të nuk dialogohet me shpjegimin e ajeteve koranore, dhe as me tefsir, dhe as me hadith më tha athem çfarë do të di legosh më të i thash më të dialogo vetëm se duke lexuar tekstin e Kur'anit siç ka thënë Allahu më dhuar i ka thënë profeti i tij sallallahu alejhi wasallam shikoj subhanallahu si sillet kuarnore djonë dëshë po flasun dëshë ja sill ajet e kuarnore sikur ajet kanë zbritur për bishën mi rrisi në të vërtet dhe kjo tregon dijen e madhe që kanë pas xhietarët e selefëve shikoni dëshë do shikoni çuditë do çuditëve vallahi se si e kanë pas kuptuar selefët Kur'anin dhe ky lloj njeriu Kjo ka këptu Kuranin, po kjo thënë, e ka tretur Kuranin, Kuranin i gjithë ka hynë një gjakon e ti, në zemërën e ti, në zdoj e jetë e si të kur të dojë, si të dojë, i di e jetë e gjithë dhe mënë, për që vlenë kjo e jetë, si të një cinta jetë e për një heresh, për një qërësht, jë këptën, Masha Allah ka për më të mënë, të regonë vallaj i dije shumë dhe qantë, në kjo të regonë vlerë në madhë që kanë se refër për para dhjes Ma muni, atër me qëfar të delegojë, ku shënë baza, argumentet, i thotë dhe delegojë dhe të me tekstin e Kur'anit. Sepse Allah i madhuruar i ka thëmë profetis sallallahu aleyhi sallem, Këdhali kërë sënna këfi umetin që dëkhalet min qabliha umem, tëtlu aleyhimulladhi auhajna i lejke wa humjekfuruna birrahman. Thotë, thotë Allah i madhuruar, kështunet kemi dërguar të të kënjë umet, para ti ka në qenë umetet e të tjerë, që ti tu lexosh aty e shoh datë që tu lexosh atyre atë që ne ta kemi shpallur që tu lexosh thotë dhe ata thotë janë domethënë ata janë ato cilët e mohojnë mëshiruesi domethënë më ata të cilët e mohojnë Allahu me ta nuk fit më sfigjimin ata flis vetëm me tekstin e Kuranit lexojë jetin Kuran kaq kjo është detyra jonë dhe tyre kulhu rabbi la ilaha illahu alaytawkeltu ilayhi matab thuaj zoti im ishallahu nuk ka ta dhuar ti për vështirëti ti më jam mbështetur dhe tek ai është kthimi Gjithashtu ka thënë Allah i madhuruar, thotë uh, Abdulazizi, ka thënë Allah i madhuruar, Kull ta'ala u etlu ma harra me rabbukum alejkum, thua ejeni tualet zoj juve se shfarë kua ka bër, zot, zoe, bërë zot juve haram, ejeni tualet zoj, të më në urdhërë, për të zotë tualet zoj. Gjithashtu i thotë Allah i madhuruar për të shifutu të cilët pretenduan se disa gjeri ka bërë Allah u haram, kërë ato si gjin haram, në të vërtet. Kull fetu fët, bit taurati fetluha in kundum sadiqin Juaj, silleni Torah-in dhe lexojini atë nëse jeni në të vërtet. Lexojini, do të thonë ka urdhëruar Allahu për ta lexuar. Gjithashtu Allahu i mëdhuri ka thënë profetit Sallallahu Alejhi dhe Selam, "Wa atlu'l Qur'an", do të thonë jam urdhëruar gjithashtu që ta lexoj Kur'anin. Femeni tadafin ma tadli nafsi, kjo kuzohet ayu zot, zot për veten e tij. Kështu që Allahu i mëdhruar e ka urdhëruar profetin e tij Sallallahu Alejhi dhe Selam për ta lexuar Kur'anin dhe nuk e ka urdhëruar për ta shpjeguar atë. Shpjegimi vlenë për atë që e përënon ledzimin, kur sa i, i cili mohon ledzimin, si, si mund e që të delegosh më të në shpigim, dhe më tha më amuni, pse bishë i bie në kundështime ty vetë në tekstin e Koranit, i thash po, a i më bie në kundështime mundë në tekstin e Koranit, ose për ndryshet, a lem e ndimin e titut. Tha Abdurazizi, i pasa ju drejtovë bishë dhe i thash, o bishër, kush është argument jotë që Korani e shikriuar, Më sill mua thot atë shtizën më të mpreft nga domethënë nga nga to shtizët e tua dhe më godit me të thot që mos kesh nevojë të të përsërisësh argumentin një herë pas tjetrës. Edhe më tha, tha bishni. Ti thua që Kur'ani është gjë apo nuk është gjë? Nëse ti thua që është gjë, atëre ke pranuar që është krijuar, sepse gjërat janë krijuara vetëm me tekstin e Kur'anit. Dhe nëse ti thua nuk është gjë, atë ke mohuar thot, sepse ti pretendon që argumenti i Allahut me krijesat e ti nuk është gjë. Tha Abdulaziz i thash Bishit, nuk kam parë një im të çuditshëm se ti thot. Ti thot pyet vetë edhe përgjigjesh vetot. Edhe më quan te mua kafir thot, para dëgjuar fjalën time thosë s'e shordo themun thot. Nëse ti pyet, atëherë unë të përgjigjem thot. Por ne dëgojë për meje përgjigjen time, sepse unë di përgjigjen për vetën time edhe di argumentojm për mendimin tim. Ndërsa nëse ti dëshiron që më të më tregosh unë jam gabim, atë të flasësh për të hutuar njerëzit, për të hutuar mua, për të mlarguar argumentin, ta dij se vetëm se më shtuar më shumë, më thonë drita edhe të kuptuarit të vërtetës me me suksesin prej Allahu subhanahu wa taala, edhe un mendoj se ti je prej atyre që kam mësuar, kam mësuar disa fjalë ose i kanë dëgjuar ato edhe kanë dëshirë të thonë ato nga fillimi deri në fund pa ndërparëkushtot. Pastaj u Abdulazizi, më erdhi thotë më thotë më thot, drejtuam Amuni. Thotë u drejtuam Amuni bishë dhe i tha Thotë vërtetën Abdullazizit, dëgojë përgjigjen e tij, ë pastaj kthei përgjigje për çfarë dëshirosh. Më pas më tha, "Fol Abdullaziz dhe përgjigjohu atë që thaj." Thotë Abdullazizit, "Ti pyetet a është Kur'ani gjë apo nuk është gjë?" Nëse ti ke për qëllim fjalën gjë, optin fjala gjë, që është domethënë që ekziston. Nëse themi gjë ekziston, nëse nuk është gjë nuk, nuk, nuk ekziston, atë rthemi po është gjë. Nëse ke për qëllim fjalën gjë, që Kur'ani ka emrin, si si ka emrin Kur'an ose Furqan, ka emrin gjë, atëherë themi jo, nuk është gjë. Tha Bishri, unë nuk e di, çfarë thua, as nuk e kuptoj, as nuk e logjikoj, as nuk e dëgjoj këtë që thua ti thon. Prandaj patjetër duhet më japësh një përgjigje që unë ta kuptoj, a është gjë apo nuk është gjë. Domthonë do përgjigje të prerë, o po jo. Domthonë Bishri i do gjëra domthonë me thik. O Bardhzi, nuk ka domthonë të verdhë, kuqi, jeshile nuk ka kupton kjo është problematikë më në njerëzve të cilët do më i duan gjërat vetëm bardhëzi në të kotën e tyre. Në një kohë që ky e shpjegon thotë se nuk janë të gjitha gjërat bardhëzi. Ka të bardh, kuqe, të verdh, jeshile, por ne përgjigjen nuk mund të jepet më një po jo. më jo. Do vallahi është fatkesi. Ja një shembullin. Ai dei thot bishi, un nuk e mora vesh të që thej, as nuk kuptova, as nuk logjikova, as nuk dëgjova. I tha Abdulazizit thet vërtetën thon. Ti ja, as nuk kupton, as nuk logjikon, as nuk dëgjon ti. A dhe edhe mund thot. Në dike përshkruar veten tënde me përshkrimin më më të ulta, më të shëmtuar thot. Edhe zgjodhe për veten tënde zgjidhet më të kia thot. Dhe Allau i madhëruar i ka qortuar në librin e tij ata të cilës zgjodhen ata që ke zgjëdur ti thot. Ose ata që kanë përshkrua të përshkruar vetë tematike përshkruar ti thot. Ka thënë Allau i madhëron Kur'an. In <laughs> me vërtesh. Thot inna sharra dawabi inda Allah sumul booku mulladhina la yaqilun. Ja thot thot dawab dë do mund të çon ato që hesin tokot. Thot, thot Kafshat më të kija tek Allahu i mëdhëruar janë ata të cilët janë shurdh me mesat, të cilët nuk logjikojnë thotë. Dhe sigurisht Allahu i mëdhëruar të dinte që për tektaka hayer do t'i bënd ata që të dëgjonin, edhe sikur ata të dëgjonin, do e kthenin shpinën të vërtetës. Ti do të thonë Allahu i mëdhëruar, "Efente tusmi us summa utahdil umman kan fi dhalalin mubin." Ati e i cili bën ti të dëgjojnë shurdhët ose udhzon të verbrit edhe nëse ata janë humbje të qartë. E djosto ka thënë Allahu më dhuror, ulai keldin esharu dhallalet bil huda, por ata ishin ata cilët e blen humbjen dhe shitën udhëzimin. Femar Rabi hat tijaratom, um, do nuk fitoj tregtiare ty Roma kanu motadin do nuk ishin të udhëzuar. Derisa pasaj lexon ky dita kur thot Allahu më dhuror sum mumbuk munumyo. Shurdh, memec, të verbër tho, dhe, dhe ata nuk thënë. Edhe këto do të jetë në shumë të Kur'an, dhe Allahu më dhuror i ka lëvdhruar në Kur'an ata të cilët e dëgjojnë fjalën dhe vot ata te cilet e dëgjojnë fjalën dhe e ndjekën atë në formë më të mirë sot Allahu më dhuruar alladhine estemiun alqawl fe yattabiun ahsane ata te cilet e dëgjojnë fjalën e Allahu subhanahu teala dhe e ndjekën atë në formë më të mirë ulai ke ladhina hadahumullah kta jan ata te cilet i ka udhëzuar Allahu ulaihumul ulul albab dhe kta jan ata te zotët e mendjeve gjithashtu ka thënë Allahu më dhuruar waya samiun ma unzila lirrasul tara ayunuhum tufi tafiidhu minad dem mimma rafu minal haqq Tot e lloj më dhuar dhe kur ata e dëgjojnë çfarë ka zbritur të dërguaret, ti shikojnë që për syvet e tyre dalin lot thot nga e vërteta që ata njohën. Gjithashtu ka thënë Allahu më dhuar, wa qalu wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Kanë thënë Allah i madhruar, që besimtarë thënë dë gjuhëm dhe u bindëm në falë neve zotë jonë dhe të këti shkëthimi. Gjithashtu kanë thënë Allah i madhruar, O i sarafëna i leke gjinë, në falëm i në gjini e stëmi unë al-Quran e falem ma hadaruhu kalu ansitu. Dhe kujtohë dhe kërë ne të solën të një grupë gjindës që ata po dëgjonin Kur'anin dhe kërë ata erë dhe në ty thënë dëgjoni, he eshtën dhe dëgjoni, falem ma kudhja walla u ilakohu Qalu ya qowmana inna sami'na kitaben unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi hadiyan lil haqqi wa ila tariqin mustaqim. Tanoboblion ne kem dëgjuar një libër që u zbrit pas Musës, është vërtetues për atë që ndodhet, do të them përpara, përpara të ditës, do të them, fton, udhëzon për tek hakku dhe për tek rruga e drejtë. Edhe ato të tërën Kurani është shumë. Thot ti nuk zgjodhe për veten tënde, asa të që zgjodhi profeti, asa të që zgjodën besimtarët, asa të që zgjodën ahli kitabi dhe asa të që zgjodën xhindët. Thot Abdurazizi, më tha Muhamuni, mjafton me kaq Abdurazizi dhe ktheu te aty ku ishte thot, dhe sqaroi atë gjë dhe shpjegoi atë që po tregonte, thot. Edhe argumentoi për veten tënde. I thash, o pris i besimtarve, Allahu subhanahu wa taala ka treguar për fjalën e ti, siç ka treguar për veten e ti, thos. Domthonë dhe domthonë e ka domthonë e ka për, ka përdorur për, për fjalën e ti, atë që ka përdorur për veten e ti, thot. Sepse fjala e ti është përsilësive e ti dhe Allahu i Madhruur nuk ka përcilesive të tij. Gjëja, do më nuk është përcilesive të Allahut. Gjëja 1. Gjithashtu dhe nuk është për emrëve të tij thot. Dhe dhe Allahu i Madhruur do të ka treguar të Ljëj fjalën Gjë për veten e tij thot. Ë ka treguar vetëm për të pohuar që, do më thënë në aspektin e ekzistencës dhe mohimit të mos ekzistencës. Do më kur thot Allahu është Gjë me kuptimin që ekziston në të vërtetë, që ai ekziston dhe për të mohuar ato që ato ato që e mohojnë ksensan Allahu subhanahu wa taala. Me kuptimi, në me ka përshëllim të që fjallet gjë, përdojme du kuptimi. Kuptimi parë është, kryesat, qënë gjëra. Dhe kuptimi dhjy të shdë gjithë që e egziston, që e egziston, që e egziston, që e egziston. Dhe Allah i madhurër thotë, e ka quëtë vëtën e ti gjë, e ka quëtë për të ka përdoj fjallet gjë për vëtën e ti, kur, atëhere kur, në më thënë, ka të reguar, në më thënë, për egzistencen e ti. Fot Allah i madhëruar edhe do të ka treguar për dëshminë më të madhe që është dëshmia e tij. Thot Allah subhanahu ta wa taala. Thot wellakinahu thot Abdulaziz wellakinahu dilla ala nafsihi annahu shay' wa akbaru shay' ithbatan liwujud nafyin liladam. Por Allah i madhëruar ka treguar për veten e tij që ai është gjë dhe është gjëja më e madhe për të pohuar ekzistencën e tij dhe për të pergjeshëtruar mosbesimtarët që e mohojnë ekzistencën e tij thot dhe që mohojnë rububien e tij thot. Çka kanë kanë qendë popullën e pashëm, thotë Allohu më dhuron Kur'an. Kul e ju çhenëk bro shahada. Thuaj, cila gjë është dëshmi më e madhe? Kul Allah. Thuaj Allahu. Në qytë Allohu më Allohu më dhuroi veten e tij gjë, jo ja po gjë, por gjë më e madhe. Kush është dëshmi më e madhe? Kush kush është gjë dëshmi më e madhe? Kul e ju çhenë. Thuaj, cila gjë është dëshmi më e madhe? Thot thuaj Allahu është dëshmitar med në mënd me me djush. Thot tregojë Allohu më dhuroi për veten e tij që ai është gjë, por jo si gjërat. Dhe zbriti për këtë një lajmë të veçantë Sepse i e dintej që gjemi dhe bishri Dhe bishri Edhe kur shtot fjallet tyre Do t'i devijojnë emrat Allahut Dhe do t'a karasojnë Allah me kryeset e tithot Dhe do t'a fusin fjallet i Tek emrat e kryuar Përne ka thonë Allah i madhruar Lejse ke mitë dhe ishej Nuk ka si a i as gjë Dhe me thonë Allah është gjë Për nuk kërsi gjerat Përne dhë nuk ka si a i as gjë E qartë kjo është idea. Kështu që Allah i madhuruar në zorë i vetën e ti dhe fjalët e ti dhe cilësit e ti prej gjerëve të kryuara ma antë të ti lajmit, në cilën e i përgjën shtronë atat të cilët e deformojnë libërën e ti dhe shpifin kundre ti dhe përngjasojnë Allah me kryesat e ti. Ka thonë Allah i madhuruar, O li laj, les maun husta, fëdruu biha, Të Allah u të anemër të bukur, Fëdruu biha, Lutu një ati me ta, O dhe rullë ledhini unë hidu në Largoni për atyrat që devijojnë, bëjnë devijime, deformimin e emrave të Tij. Bëjnë deformimin e emrave të Tij, po flasun tash, jo këb adoleshit. Domthon, ndër tëra është që e qujin Allahun me emra që ai që ai si ka. Si për shembull Gjash, a quhet Allahu Gjepos, quhet Gjah. Ose a quhet Kurani Gjem me radhë. Përdorin, përdorin në formë të vonë, të gabuar, keq përdorimin e këtyre, domthon normalisht çon në, në, në një probleme. Pastaj thot: Allahu i Madhëruar thotë, mbas i tregoi që ne duhet të lutemi Allahun me emrat e Tij. Në të largojemi nga deformimi ato që deformon emrat e, e tij. Thotë, nuk ka treguar emrat e, e tij në librin e tij. Dhe nuk ka treguar që një prej emrave të tij është gjëja. Dhe gjithashtu edhe profeti sallallahu alejhi dhe selam kur ka thënë që Allah ka nëntëdhënë emra, kush i llogjoida të hyn në xhenet, nuk ka treguar që një prej emrave është dhe emri i Allahut është është fjala gjë. Mopas Allahu i madhëruar ka treguar për veten e tij, gjithashtu siç ka treguar, do të them, ka gjithashtu Allahu i madhëruar thotë ka treguar për fjalën e tij. Siç ka të reguar për vetën e ti, që të të regoj kërjesave, që fjale ti është, është në më thënë, pjesët qenjës e ti dhe të cilësi për të cilësive të, të, të ti. Thotë Allahu subhanu wa ta'ala, wa ma kaderu Allah haka kadri i thkalu ma enzën Allahu ala besherimin shëj. Thotë, nuk e bërësua në Allahu në siçta konë ma dështisë ti, kur thanë nuk i zbriti Allahu njerëzve asë një gjë. Në më në qëti shpallin shfarë, gjë. Në qëti shpallin Kull më nënë zërë kitabë e ledit gjabi i Musa, thua i kushe zbriti i librin të cilin u asoli Musa dritë edhe u zimë për njerëzit, këshu që Allah i më dhruar e qortoj të qifutin i cili e mohoj që të orati është gjë. Sepse, thot, një për i muslimane po dialogonte me një person për të qifutve në Medine. Dhe muslimani po e tregon të qifutit nga të orati shenja të profetit sënë Allah i Selem dhe profetësin e ti dërësa e vërdetoj me të oratë. A Nuk ka zbritur Allahu njerëzve asgjë, asnjë gjë, domethënë asnjë libër. Kjo që Allahu më dhuar zbriti këtë lloj lajme për ta porrë në shtruar këtë dhe për të qurtuar të lloj fiale dhe për ta konzervuar këto shpift të mëdha, kur domethënë kur një person e konzoron fjalën e Allahut asgjë, kur ai mohon që kjo e ka në Allahut tësh gjë. Domethënë çfarë ndodhi? Ata thonë, çfarë thonë ata domethënë, çifuti thaa që Allahu më dhuar nuk ka zbritur njerëzve asgjë. Domethënë çfarë ka zbritur? Sësh gjë domethënë. Ajo që ka zbritur Allahu nuk nuk quhet gjë nuk është gjë. Atëherë do të thonë thotë ky, që Allohu i madhuar, tregojmë anë të kia jetit, që fjala e tij është gjë. Me kuptimin që ajo ekziston, sepse përdezat shifuti e mohoi që nuk ka zbritur Allahu asgjë gjithë zgjet, do të thonë mohoi ekzistencën. Por nëse Allohu i madhuar thotë, thotë që ka treguar do të thonë që ka përgjenshtur të llojë, thotë ata nuk e kanë bërë sura Allahu si takon madhështisi kur thaan nuk i ka zbritur Allahu njerëze asnjë gjë. Do thonë konzord mohim kur ti thuaj që Allohu i madhuar nuk ka zbritur gjë njerëze. Ëtregon edhe që fjalë gjë përdoren domoshem për ekzistencën. Këtë këtë ka përcjellin thot Abdulaziz. Sikurse ka treguar, vazhdon e thot pastaj sikurse ka treguar, kemadelle thot ala nafsi ne ushei lese ke lesh. Sikurse ka treguar për veten e tij që ai është gjë, por jo si gjërat, në një vëtë tër ku thot: "O men adlumu mim men iftara an allah kadhibana qala wuhi li ولم يوحى لي شيء". Fa dhe kush më mizor sa ai i cili shpift kundrejt Allahut ose ose domoshem thot mua më shpallur kurati nuk e shpallur gjë. Dhe kjo tregon me anti lajmi që shpalli Allahu tësh gjë. Është gjë me kuptim thot. Me kuptimin me kuptimin e saj që është është diçka domun, është gjë. Dhe Allahu i mëdhëruar e ka qortuar atë që e mohon që fjalë Allahut është gjë. Dhe Allahu subhanahu wa taala nuk e ka shfaqur fjalën e tij me emrin gjë. Nuk as nuk ka thënë që emrit një që libri ti quhet gjë. Ose fjalëti çuhet gjë, por ka treguar që është gjë me kuptim që ekziston, me këto të kuptimi. Dhe nuk e ka shfaqur fjalën e tij me emrin gjethët që mos dalin ata që bëjnë dredha dhe devijojnë emrat Allahu subhanahu wa taala, edhe ta fusin atë në grumbullin e gjërave të krijuara. Por e ka shfaqur librin e tij me emrin e tij, Al-Kitab, An-Nur, Al-Huda, dhe nuk ka thënë kush e zbriti gjën që i erdhi Musës, por tha kush e zbriti librin që i erdhi Musës. Shikollai i madhruar thot nuk e ka bër fjalën që emër të librit të tij, por e ka bër vetëm për shkrim për treguar që ekziston, domethënë ka ekzistuar domethënë. Sikurse thot sikurse ka domethënë ka emërtuar librin e tij me emra të tjerë që njihen si tregova thot si drit, udzim, shërim, mëshir, hak, Kur'an etj. Thot dhe të gjitha e ka bër thot, nga që e dinte që do dalin Bishri dhe Xehmi, edhe ata cili thon mendimin e tyre do do të deformojnë emrin e Zotit Allahu subhanahu wa taala dhe do të fut do ta fusin fjalën Allahut tek tek gjërat e krijuara. Tha Bishri, o prisë besimtarve, e pranoi Abdulazizi që ai që Kurani është gjë. Thotë, dhe ai po thotë që ai nuk është si gjërat. Atëherë na sjellin një tekst nga Kurani, sikurse i mori besën vetë si dhe mua, që ai është gjë, po jo si gjërat. Prandajse, atëherë bie poshtë fjalëti, edhe atë vërtetohet që Kurani është i krijuar, sepse ne ram të kordh që ai është gjë. Dhe unë thashë ai është si gjërat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 Doli vërteta, e solli Allahu çeshën dhe domthon duke u rrëyr atë, domthon deml... armiqë domthon erdhe vërteta, u zhdukë kota dhe thot po po shpresoni se do m vrisni domthon. Edhe bishi thot ra ngjuin dhe, dhe po thoshte e parnoj pashallahu në prisë besimtarëve që Kur'ani është i krijuar. Dhe un thot po hesht atë thot. Kishte e dyta. Më zor, duhet me taqit me ta zëng goja. Më zor. Përse kë u tregu normalisht u tregu me but domthon. Dhe ë? <tokohum> Jo tregu më i but, domethën Abdulazizin me të kundërtarëve. O tregu më i but, goxha, më ne duroje, kupton? Të... Përse ne Allahu na fal. Dhe thot unë, "Unë hesht" ato Abdulaziz, derisa më tha, "Mamuni, çka ke që hesht? Pse s'let?" I thash oprizë besimtarëve, "Do të bishi foli" e më kërkoi argumentot nga Kur'ani për ato të që un thash. Dhe ai ishte i cili po diskuton me mua. Po këtë tjetër, çka kanë që portasen thot? Unë thon, "Nuk kam hesht" ato. "As nuk është se kam ngel për përgjigje" thot thot edhe kam argumentet e mia thot por unë nuk flas në këtë mezhisë vetëm se më bishin thot vetëm se ne za bishit thot që unë nuk kam argumente atë largohet viti kushtet të flasën ti thot atë u burtiti mamuni Muhammed ibn Jehim dhe të tjerë derisa ta heshten thot dhe më thabë thot Abdulaziz më tha mamuni fol Abdulaziz sa skushnu nuk të kundërshton përveç bishit thab Abdulaziz ka thënë Allahu më dhruar tregon dash argument që Kurani është gjë por jo si gjërat Ka thënë Allah i më dhuar, innëma kaullu në lishen i dha aradnavën në kule lë u kumë fejkun. Thot fjala jonë për, për një gjahë, kër ne duha më ta, është që ne i thejmë asaj bëhë dha jo bëhët. I dhe shtu ka thënë Allah i më dhuar, innëma amru i dha aradën shen i kule lë u kumë fejkun. Thot urdhër i ti, kër e i dhe shërën ndë një gjahë, që o fjanë një gjahë, është që e i thot asaj bëhë dha jo bëhët i dhe shtu ka thënë Allah i më dhuruar, oj dhe ka dhajë mën fejnë në me e kullë nukun fejkun, dhe kër Allah i më dhuruar sakton një gjë, sakton një shkatë, më thënë, i thot bëhë dhe bëhët, këshu që Allah i më dhuruar ka tërguar më antë këtyre ajetëve, dhe të njash me këtyre ajetëve, ka tërguar Allah i këtë, më antë këtyre ajetëve, që fjale e ti, nuk është, nuk është si gjerët, dhe Domthon fjala e Tij është diçka tjetër, nuk është gjër, nuk është nuk hyn tek gjëra, dhe është jashtë gjërave, sepse gjërat bëhen me anë fjalës së Tij. Kur thotë qalloj më dhuruar, thotë fjala e Jon për një gjë kur ne e duam që ajo të bëhet, i themi bëu dhe bërat. Domthon krijesa të gjitha bëhen me anë fjalës së Allahut. Që fjala e Allahut është gjë, dhe me anë kësaj gjeje krijohen krijesa, gjërat. Kjo që atë bë, bë dhe bë. Dhe mën, bën, man, është gjërave. Kuptuat i den? Këtë do të thotë shehu këtu. Thotë Ësh jas gjerave dhe se gjerat bëhen me an të fjalës të Tij dhe me an të urdhrit të Tij. Më pas tregoi Allahu iMadhëruar krijimin e gjerave të gjitha dhe nuk la asgjë pa futur në Të. Dhe nxorri prej krijimit të gjerave fjalën e Tij dhe urdhrin e Tij, që ti tregoj njerëzve që fjalët e Tij nuk është si gjerat, dhe ësh jas gjerave të krijuara, ka thënë Allahu iMadhëruar, thot inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha fi sittati ayamin thumma stava 'alal 'arsh Të zëtë ju e shëllahu, i cili krio i qede të token për gjashdit më pas i ndrojnë bi arsh, ju u shi lejlen në har, të të mbulon në ata ditën, jetë lupë u hathithën, e ndjekat të më të shpetë, u ashtë shemë se wal kamër në në gjumë më se këratin bi emri, më edhe djeli dhe hana dhe ujetën të nështruar më urdhën e ti, pas e të të dojnë më dhruar, e la la ul khalq u al amër, ati të të, të konë kryimi dhe urdhëri Pris djita. Më pa sot dhe urdhri, që do thotë që urdhri i ti është ai me an të cilët thotë erdhën krijesat, kështu që Allahu më dhuroi bëri dallim ndërmjet krijesave ti dhe urdhrit të ti. Kështu që krijesat e ti janë krijesa dhe urdhri ti është urdhër. Edhe kjo është tjetër, domethënë urdhri është është diçka tjetër dhe dhe krijesa është diçka tjetër. Prandaj sot Allahu më dhurou, O ma emruna illa illa wahidatan kalamhu bil basar, dhe urdhri jo nuk është vetëm se si një hap e mbyllje sysh, sot. Dhe më kur të shonë, Allah subhanu e ta'ala di shka I thashtu ka thënë Allah i madhura më mbrapa, thëtë Lillaj lemu min kablu min ba'du Allah i takon urdi më përparë dhe më mbrapa Dhe më thënë, parë krimit dhe mbrapa krimit I takonër Allah të urdri Këshu që gjerat më, Këshu që tregoj, thëtë, që gjerat janë të kryuara Më thënë, edhe ajetet për këtë dhe gjë janë, janë të shumë të thëtë Përparë dhe mbrapa urdri ti, dhe po do, do më thonë përpara, do më thotë Lilaja më mënqalli mbasi që përpara krijesave është urdhri i tij dhe mbas krijesave është prapaurdhri i tij, thotë. Çdo gjë do të varg nga urdhri i tij. Dhe kjo tregon që krijesa ndijka tjetër dhe urdhri është diçka tjetër. Gjithashtu Allahu Madhuru ka treguar që Allahu Madhuru ka krijuar krijesat me fjalën e tij, thotë. Dhe fjala e tij është jashtë krijesave. Thotë Allahu subhanahu wa taala, "Wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha bil-haq." Pot ai e krijoi qiellin e tokën me me të vërtetën. Pasi thotë Allahu mëdhëruar, kululul haq, fjala e tij është e vërteta. Domundaj e krijoi krijesat me çfarë? Me fjalën e tij. Përdesë krijesën me fjalën e tij, tregon që fjalët e tij nuk çeka nuk çeka krijesë, çeka se krijesat. Prandaj është gjë, por jo se krijesat. Gjithashtu ka thënë Allahu mëdhëruar, "O mahxalakh nasamawat wal ardha mebeinauma illa bil haq", ne nuk e krijuam qiellin e tokën dhe çka mban brenda tyre vetëm se ma'an ta haqut, me të, të vërtetës. Moment fjalës ti çka përmend mësimi për thot. Pastaj tregon Allahu më si, dhruar, khalaqa as-semawati val-ardha bil-haq, e krijoi qiellin e tokën me antërtetës. Gjithashtu ka thënë një tjetër, oma khalaqna as-semawati val-ardha ma beynuma illa bil-haq, nuk e krijuam qiellin e tokën vetëm me antërtetës. Ose me të vërtetën. Edhe ai të të tjerë që i përmend të Abdulaziz me keni kuptim. Edhe pastaj tregon domethënë vazhdimin e dialogut dhe këto inshallah do ta lëm për mësimin tjetër se tashu plotecua gojja domethënë edhe Në më lështë e libëri të ndokë për kohë që të më më rojë, Allahu a shmëlejë në më gjithë.